Martin, ja. Varför har du röda badbyxor på dig? Ja, för att det kommer lite stämning. Hur då, menar du? Men vi ska ju intervjua Pamela Andersson. Martin, vilken Pamela Andersson tror du att vi ska intervjua? B Pamela Andersson från Baywatch? Nej, Pamela Andersson. Hon är chefredaktör för tidningen Topphälsa. Ja, men kan vi inte intervjua Pamela Andersson också?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 –är välkomna till avsnitt 31 av Bonuspappan och… –Plusmamman. –En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. –Gott nytt år! –Just det, det har blivit 2018 nu. –Ja, och nu kan jag äntligen säga att vi gifter oss nästa år. –Vi gifter oss nästa år, härligt. –Fantastiskt. Mm, –Det har du längtat efter, får säga. –Ja, och nu vill jag säga att vi sänder i samarbete med familjeträdet i Ystad– ett företag som har specialiserat sig på att hjälpa just bonusfamiljer som behöver samtal och lite guidning slash bollplank. Mm. Och vill man få tag på dem så gör man det enklast via Instagram. Familjeträdet. Mm. Kort och gott. Mm. Och har man inte Instagram så kan man hitta dem på familjeträdet.com fast då är det familjetradet.com Just det. Det kanske är familjetradet på Instagram också. Kanske. Men man kan söka på det och då hittar man det direkt. Mm. Det är väldigt enkelt att gå med i Instagram också. Bara ladda ner appen. Ja, men alla klart. tycker inte om Instagram Martin. Nähe. Jag har en kompis som bara, det var det värsta jag varit med om. Ja. Det är bara fina bilder. Det kommer en massa bilder. Ja. Och att om man inte tycker om en massa bilder som kommer farande emot den, så är inte Instagram mm. den bästa. Men man kan även skicka direktmeddelanden som ingen annan ser än just familjeträdet. Mm. Mm. Så det tycker jag att ni ska testa. Men du? Ja. Jag tänker på det här. Jag orkar inte vänta till ett avsnitt på att få höra på Stina. Kan jag inte köra igång hennes direkt? Det kan vi göra. Stina är ju experten som är familjeträdet. Ja. Själva samtalsterapeuten. Hon är själva trädet i ja. vår organisation. Mm. Hon är stammen. Hon är tryggheten Hon och kunskapen. Hon är kunskapens Hon bladen träd. och blommorna. Nej, vi är bladen. Du är Jaha. blommorna. Inte vi är rötterna. Nej, du är en blomma. Och en färg. Vi kör igång veckans fråga. Stina Sara ett samarbete med familjetälet. Veckans fråga är, är det verkligen så att barn alltid är oskyldiga och att man måste ta hänsyn till dem? Min bonusson är verkligen hemsk mot oss alla i resten av familjen. Jag känner att det är tabu och jag verkligen hatar de veckorna här är hos oss. Om ett barn verkligen bara är jobbig, otrevlig, till exempel slå och sparka mina barn. Får man inte bli arg då? Får man inte tycka att ett barn är elakt då? Och som förälder har du och din partner ett ansvar att sätta de regler för, för de barn som vistas i ditt hem. Önskat det är ju att de vuxna är överens om de reglerna. Det är också bra om ni kan kommunicera dem till era barn så att de förstår varför reglerna finns. Det gäller även vilka förhållningssätt ni vill ha och vilka värderingar ni vill ska finnas hemma hos er. Men det är också viktigt att tänka på att regler värdering och värderingar påhållningssätt även gäller de vuxna. Vi kan också bli uppmärksamma på varför din bönesön slår och starka på dina barn. Det handlar konflikterna om. Barns eh, beteende är ofta logiskt, även om vi inte kan eller vill säga det för tillfället i vår egen frustration. Du skriver att du verkligen hatar de veckorna härnä i huset. Och att känna hat är starka känslor. Och att du känner så påverkar också din relation till din bönesön. Och vad kan du göra för att hantera dessa känslor som inte påverkar vare sig dig eller honom? Vi vet att regler och förhållningssätt kan ifrågasättas oavsett om det är från barnen eller från vuxna. Då gäller det gäller att ha tålamod och fortsätta på den linjen i val. Fortsätt att vara tydlig vad som gäller och framförallt att belysa det barnen gör som ni tycker är bra. Vi vet att positiv förstärkning är bäst resultat och att barn lär sig genom att lyckas. Tack för att du ställde frågan. Och hoppas ni hittar lösningar som ni alla mår bra av. Stina, så har jag kan känna igen det där. Att det kan kännas tabu att vara arg på ett bonusbarn. Ja, det kan jag också känna igen. Du kan inte känna igen det kanske just nu, men från tidigare då. Ja, det är inte så att jag är senil. <laughs> men var, jag minns hur det var. Men var du mindre arg... Än den biologiska föräldern då? Mm, nej, ja. Den biologiska föräldern kan ju säga till på ett helt annat sätt som du säger. Mm. Med ett helt annat tonläge. Mm. Kan, den, liksom, den kärleken som finns med ett biologiskt barn och, ett, och, ett, och en biologisk förälder har ju inte samma... Det går inte sönder så lätt, tror jag. Nej, men samtidigt det kanske är, inte är bra om det blir en obalans heller. Nej. att den om jag som bonusförälder eh, känner att jag inte vill höja rösten jag vill vara bestämd och jag vill säga till någon och särskilt om det eh, som i det här fallet när det handlar om våld mellan barn eh, så minns jag en incident från sommaren 2016 som var en väldigt liten grej men ett barn slog till ett annat barn medan jag körde bil eh, och då stannade jag stannade jag bilen så fort jag kunde på en liten parkeringsficka där. Eh, och sa att jag ville reda ut det och att det ena barnet då skulle be om ursäkt för det. För att jag har nolltolerans mot våld. Eh, och det tog säkert en kvart. Men då kunde jag inte backa ur. Jag vill inte köra vidare. Eh, och det hoppas jag att det satte tonen lite när det gäller våld. Även om de kan ge varandra något tjuvnyp. Men just då så reagerar jag väldigt starkt här. Mm. Jag tänker att man överlag som förälder får tänka att man har fortfarande en maktposition mm. som förälder som är helt annorlunda än den, den position som barnet har. Mm. Och att visst man kan bli väldigt arg och frustrerad men man är fortfarande den vuxne. Ja, och då tänker jag att det, det som jag också ville komma till att det är en nackdel om jag som bonusförälder då skulle hela tiden tillkalla dig som biologisk förälder för att du ska öka pressen eller, eller ha en hårdare ton eller så, mm. det blir också en obalans då får jag liksom eh, då är det bättre om man hittar ett gemensamt språk för när man behöver säga till så mm. att man har ändå, men samtidigt det kommer aldrig bli helt likvärdigt absolut. Och jag Nej, förstår... det är svårt mm. det är svårt det... Men hon måste ju säga hon måste men, ju som våga Stina säga sa till. så var det bra när föräldrarna var överens. Ja. Så att inte en bonusförälder säger till och sen kommer den biologiska föräldern och kör över. Och, kör över. och ändrar Det beslutet. funkar inte så bra. Och, nej. Nej, men men det var ett bra sånt råd. läge när ett bonusbarn ger sig på andra barn på något sätt. Oavsett om de är äldre eller yngre eller så. Då ja, det är fortfarande ett barn som ger sig på. Alltså, ja. Jag tänker att ett barn som utövar våld är fortfarande ett barn. Den, mm. det, den uttrycker något som den inte kan sätta ord på. Nej. Så är det kanske för vuxna med, men framförallt mm. för ett barn så kan man inte man kan inte döma den lika hårt som... Nej, men man kan fortfarande markera tydligt att man inte tolererar tolerera mm. det. Och är det ett barn som har en diagnos till exempel, då... Men sen måste man ju gå till botten med varför. Mm. Och, vad som och det man... kanske man inte klarar själv. Nej, där rekommenderar vi att man tar hjälp. Ja, att, att ett barn kan sparka någon. Hör att jag någon låter gång? väldigt då, då. så här... Janice Joplin. <laughs> vi har ju firat eh, nyår är Precis. Så det är 2018 nu när vi spelar in. Ja, mitt i natten. Ja. Klockan är två. Eller någonting. Och, eh, men vi kan väl ändå köra lite om vad som har hänt i veckan. Ja, det är ju sånt här veckobyte på gång och nu blir det lite speciellt. Det kanske vi har nämnt tidigare att vi ska byta så att vi har barnen udda veckor istället. Och, eh, så vi fick... Hit. Du har ju satt ihop ett schema... Och det är bara du som vet om det. Nej, jag har... Det är du och Jenny har koll på det. Ja. Helles bonusmamma. Mm, men det... Vi biologiska föräldrar och barnen har ingen aning. Vi bara ni, litar på er. Ni har bara fått det på sms några gånger. Och ja. med uppmaningen sparar i anteckningar ni, i telefonen. Ni är mycket mer strukturerade än vad vi är. Det kanske är tur. Ja. <laughs> Nej, så att tur att vi har bonusföräldrarna. Helle har vi haft lite längre. Och sen så var de stora ja, hon barnen hon kom ju redan på juldagen. Det var himla mysigt för vi, efter våran barnlösa jul så kände jag mig lite barnlös. Ja, just det. Så det var jättemysigt att hon kom redan på juldagen. Hon har hunnit leka med lite kompisar och åka och, och, och simmat också. Ja, sen har ju de stora barnen trillat in lite. Mm. Ja, Lycke var ju här och sov över. Ja, precis. Och eh, introducerade en vän. <laughs> ja, en flickvän. Vi, vi försökte få alla allra yttersta att vara normala. Ja, men vi åkte ju som normalt som ens två väg. föräldrar som har en på kan vara. Vi drog ju iväg på det till Django musikfestivalen. Och... För att de skulle få lite egen tid. Ja, och så fick vi se den här improviserade moderna duodansen. Ja, den var ju häftig. Det var ju Andreas Long var ju där och spelade. Mm. Han bor i Falkenberg. Eh, lite blusiga egna eh, skrotiga, häftiga låtar. Mm. Och så var du hans dotter jag tycker han borde vara mer känd. Ja, men i Falkenberg är han nog mer känd. Men han borde vara mer kanske. känd utanför Falkenberg. Ja. Han är riktigt bra tycker ja, jag. Ja, absolut. Och eh, hans dotter då och hennes eh, sambo förstod mm. jag det, som, eh, Stod för dansen där då. Ja, det var häftigt. Annars har ju vi haft semester. Ja, fantastiskt. Skönt har det varit. Ja, en dag till. en dag <laughs> Sen till. Sen är det på tisdag igen. Ja. Jag har hunnit... Eh, Spelade lite trummor, lite jazz. Och kört två spinningpass hittills också. Mm. Så att vi får se hur det blir med träningen under året. Då får vi passa på att gratta min brorsa i efterhand. Att mm. han, eller vi gratta hans fru som har stått <laughs> ut med honom i 16 års giftermål. Just det, bröllopsdag nyligen här. Undrar om vi kommer i fatt. Då får Nå. vi ju bli asgamla. Jag säga, då måste ju de först typ antingen dö eller skilja sig ja. så det låter inte bra något av det där. Vi ska ju gifta oss nästa år nämligen. Ja just det, nu kan vi säga det. Mm. Nästa år gifter vi oss, 2019. Ja. Och då som sagt så ligger vi ju 17 år efter. Då. <här> ja, vad har vi mer hunnit? Vi, vi har, har ju... firat bonusföräldrarnas dag. Den är, den är ju stort. Det var den 29 ju december så alla som lyssnar på detta. kom ihåg det nästa år. Mm. 29 december. Vi hoppas att det även ska spridas i USA där min kompis är bonusmamma och eh, trodde nog först när vi la ut det på Facebook att det fanns bonusförälderns dag Men det finns det ju länge. Men nu. måste finns ju det. börja. Liksom. Ja. Nu har vi börjat. och eh, Jag tänker att det som också borde gå vidare till USA det är att det just kallas för bonusförälder. Att det är en bonus. Ja. De säger step stepparents. Fortfarande. Ja. fortfarande De, man får lite sån här taskiga associationer med askungen och snövit och elaka styrmödrar och så. Ja, på talan om bonusfamilj så var vi ju en extra stor bonusfamilj i lördags va? Ja, igår känns det ju som. Det är igår. Det ja, var igår. Fast, Eller om, förrugår, om det inte är i måndag idag. Det är i måndag idag. Ja, idag. Ja, men, ja, <laughs> med min brorsa och hans familj och även med en pojkvän till äldsta dottern där också. Mm, då var vi ju tre vuxna och åtta barn. Ja, just det. det var elva personer på, eh, vad ska vi säga, italiensk middag. Ja. Pasta och pizza och sen Jumanji, väldigt underhållande. Det är det, om det är en här ja. men jag blir ju så här helt galet uh, happy av att få ihop alla barn och, mm. och även din brorsas barn. Ja. och så där. Ja, jättemysigt. Tyckte det så mysigt. Ja. ja, och så har vi hunnit hjälpa Lars lite med lägenheten. Han var ju med och firade här med. Det har också. ju varit så sjukt mycket fel på hans lägenhet. Ja, det, det är ju. De håller ju på att bygga om. Och, och nu, nu trillar en knapp av från spisen eller vad var det? Ja, den går inte och det är en sån här påk av också. Så ja. att, Man måste ha den knappen på Stackars, för att de Lars. vanliga plattorna ovanpå ska funka. Och, så, så att, och Då får man beställa en sån knapp från Electrolux och då... Har han inte hunnit få den. Nej, <laughs> så att eh, han får vi. köra med skiftnyckel. Och sånt. Ja, lite krångligt. Men eh, nyår eh, har ju vi firat eh, hos Nej, Karin. Det blir lite familjen annorlunda. Det började med egentligen att eh, du och jag och de två yngsta barnen och Karin skulle fira. Ja, att vi skulle vara fem, ja. Ja, och sen så, så tillkom ju Lars. Mm. Och sen så fick de två stora tonåringarna luft och kände att nej, men vi vill vara med familjen. Ja, och de tyckte nu efteråt att det hade gått fort. Det var ju tre trerätters middag och eh, lite spel. Och... Ja, och så var det ju någon som försökte svälja ett ljus. Och det var inte sjuåringen liksom. Det, nej, precis. Det var någon som skulle det göra Det var ett, typ 47-åringen. eller Du är 48 nu va? Eller hur var det? Jag säger inte hur gammal du är. Du är 48. Men... Det bästa var kommentaren Det är helt ofarligt, jag har gjort det tio gånger förut Och det har jag ju, och det är ju ofarligt det var Men varför, bara varför det får att man ens för svälja ett stearinljus? Nej man ska inte svälja, utan man Man bråser ut ljuset och så häller man i stearinet Och så bakar man ihop det till en liten klump Don't det, try det, det, this. this at home kids eh, Jo, gör gärna det, det är Nej, helt ofarligt gör inte det, det var inte helt ofarligt Du spottade ut stearin på stackars Karins du ja, Och matta så det var inte, Men för mig var det ofarligt Men det var <laughs> klantigt ändå så kan det gå. Så har vi lyssnat på Peter Börjessons fantastiska årtal. Han börjar bli en, vad kallas det när någonting händer? Han Någon återkommer, en institution. Han har blivit en institution. Han borde hamna på institutet. Nej, nej, nej, verkligen inte. <laughs> vi älskar Peter. Ja. Peter sjöng så vackert för mig. Det sa jag väl? I musikhjälpen, den lokala avsnittet. Men det var så vackert ja. så det tål att nämnas en gång till. Ja, då kan vi väl gå vidare till veckans gäst som är Pamela Andersson chefredaktör för tidningen Topphälsa och vi kan väl börja med att du läser ett stycke ur hennes bok Jag ska inte dö idag Ja, det kan jag göra Det overkliga kändes mindre overkligt om vi delade sanningen med varandra Sanningen att jag kanske snart ska dö Det hugger till i bröstet Döden Jag har aldrig tänkt på den Aldrig oroat mig för att dö tidigt Herregud, min farfar blev sex år. Jag vet att jag har bra åldersgener- och i min släkt har vi ingen sjukdomshistoria att tala om. Vi blir gamla och vi är friska. Fram till för en vecka sedan- så har jag inte haft en sjukdag i hela mitt liv. Visst, någon förkylning här och där. Sällan någon som har tvingat mig kvar i sängen. Halsfluss i skolåldern några gånger. Och så förstås de vanliga barnsjukdomarna- som mässling och vattenkapor. Jag är den friskaste jag vet- jag har varit den friskaste. Hej och välkommen till podden Pamela. Tack. Så och tack för att vi får komma hem till dig här på Lilla Essingen. Mm. Ja, mm. Det. Absolut. Jättefint och så skinner. lägenhet som ni Jättefint har här. fin dag i Stockholm mm. Lite blåsigt, lite kallt har det varit. Men hög, hög luft. Ja, det är fint. Ja. Hur ser din bonusfamilj ut nu och har du haft en annan bonusfamilj innan lite med, med barnen? Mm. Nej, det här är min första bonusfamilj. Jag har två egna barn, John och Valentina- och sen har jag min nya man, Christer, och han är inte pappa till barnen. Och Christer har också själv fyra barn. Man kan säga i två kullar. Mm. De äldsta barnen har ju egna familjer. De är 37 och 28. Och de yngsta barnen, de bor i Norge. Och de är 14 och... 18 kaliumia. Norge, då blir det inget varannan vecka ni är där inte? Nej, det är tyvärr, ska jag säga. Mm. Så är det lite för långt ifrån. Så de kommer på sina lov som de har i mm. Norge. Men Christer har ju varit eller är bonuspappa åt eh, dina barn. Ja, precis. Och han tar ju förstås lite mera ansvar kanske än vad jag gör. För jag träffar mina bonusbarn så, så lite. Ja. De yngre. Och de andra som är äldre, de bor i Stockholm. Och de är man ju mer kompisar med. Mm, mm. Så att säga. Medan Christer då har mina barn tillsammans med mig varannan vecka. Mm. Så att han blir ju liksom... Min förälder. Lite mer förälder. Mm. Ja, precis. Var det en process som gick, gick snabbt eller, eller tog ni det lite stegvis allt det där med att träffas och börja bo ihop? Och... Ja, alltså vi träffades ju på ett ganska dramatiskt sätt. Christer var ju min tränare när jag tog över topphälsa och kände att jag behövde komma igång och man kan säga att jag gjorde en kronprinsess som Victoria. För jag föll för min... PT. <laughs> ja, precis. <tryck> ja. <tryck> ja. <tryck> och vi hade ju bara haft vår liksom första officiella dejt, kan jag säga. Och sen tog det tre dagar. Och sen följde jag ihop och fick diagnosen hjärntumör. Oj, oj, oj. Mm. Så att det var ju liksom ingen bra start, om man Nej. säger så. Nej. Och då hade vi liksom bara... Vi hade haft en lite tillsammans. Och jag var ju väldigt så här... Alltså jag var ju i chock. Jag visste inte hur länge jag skulle få leva. För mig fanns det ju vid den tidpunkten, det här var 2012. Inte liksom utrymme för att överhuvudtaget liksom bli kär och tänka någonting annat på att jag skulle få överleva. Det var ju liksom mitt första fokus. Så att det var ju liksom en... en jag blev väldigt förvånad när jag insåg att jag hade sådana starka känslor för Christer. För han sa det redan första kvällen liksom, när jag ringde och sa från sjukhuset att jag har fått en mm. tumör. Och visste inte liksom hur länge jag skulle få leva. Och då så sa han direkt bara att jag vill bara säga det att jag... Jag älskar dig mm. Jag ruser i kroppen <laughs> För jag kan tänka mig att man vill ju inte lägga över det På en nej, så pass ny nej, nej. bekantskap att, För du, skulle ju, du behöver ju ett, Den stöttningen ja, jag, och Absolut ha någon och jag kunde inte riktigt Ta, ta emot det heller då Därför mm. att jag kunde inte förstå liksom, Men hallå jag ska ju dö Det är ju ingen mening med att du älskar mig mm. Mm. Så var det ju lite Men han liksom Han säger ju själv att han har aldrig sett mig Som sjuk mm. Och det var liksom inte, han hade blivit kär i mig ganska direkt mm, liksom, när vi mm. började träna. Och för mig kom det ju lite när jag började liksom tappa de här att okej, okay, dör jag imorgon eh, Har jag två dagar på mig nu? Och när jag liksom började landa i det här, då kom känslorna. Och jag minns det så väl, liksom, för att jag gick tillbaka och jobba innan operationen. Och då hade jag Christer och jag umgått ganska mycket- för jag tränade oerhört mycket- då under den här perioden tillsammans med honom. Och jag kommer in på redaktionen- och så sätter jag mig ner och ska jobba- och så bara insåg att så här- men Gud, vad gör jag här? Jag vill ju liksom vara tillsammans med honom hela mm. tiden. Jag vill, jag vill inte vara utan honom en sekund- mm. Så på kvällen efter jobbet så åkte jag hem och sa att du vi måste snacka. Jag mm. älskar eh, dig nu, vad gör vi nu? Han oh, bara, ja, vad, vad bra. Det var härligt ändå mitt i den här eh, omtumblande jobbsaken ja, att det är så fantastiskt att, och... att, ja, att kroppen orkar mm. så. Ja. Liksom. Men kanske, alltså det kan ju också vara en bidragande orsak till att du orkar det, att, ja, de, det de, de endorfinerna och lyckosuppgifterna. Hormonerna. Jag är helt övertygad om det. Mm. Mm. Kan Absolut. göra underverk Ja. Så att vi hade ju egentligen ingen datingtid på det sättet. Utan det blev ju nästan direkt att han flyttade hem till mig. Mm. Och efter ett halvår. För jag behövde ju den hjälpen också efter operationen. Mm. Och ingen vågade lämna mig själv. Och jag vågade inte heller vara själv. Liksom, mm. Eftersom jag hade fått det här epileptiska anfallet och sådär. Så att... Efter ett halvår så sa jag bara det till honom. Du, den där lägenheten som jag aldrig har varit i. Och som du säger att du bor i. <går> <Jag vet inte. går> är det. Är inte dags att liksom göra sig av med den? Mm. Och han bara, jo, det tycker jag med. <går> så att vi liksom flyttade ihop direkt ja, kan man säga. Rufstart. Ja, och det har varit helt fantastiskt. Och så blev ni ju då en lite större familj. Och, ja. och flyttade till lite större också. Ja, precis. Men hur, hur tar man det med, med då till exempel hans barn och, och den, den lite större släkten det är ju jobbiga besked och ge Christer tog det med sina barn eftersom vi, vi liksom de hade ju inte träffat mig förrän jag var sjuk mm. liksom. de hade ju aldrig träffat mig som, som frisk om man säger så och jag och min exman tog det ju med våra barn mm. och sen så, så i och med att jag tränade med, med Christer så pass mycket under den sommaren inför Upps inför operationen då, så hann jag träffa hans barn mm. innan mina barn träffar träffa Christer. Okay. Mm. Så att det är liksom... Men jag tror att båda, alltså mina barn vet, jag tyckte att det var skönt att jag inte var ensam. Mm. Mm. Och sen när de fick träffa Kalle och Emilia också så blev de så himla förtjusta mm. i dem. Så att jag har verkligen haft en sån här otrolig tur. Mm. Mm. Att liksom dels så tycker jag att alla mina fyra bonusbarn är helt underbara mm. liksom, fina, bra, omtänksamma roliga människor eh, och att liksom mina barn går ihop med dem det är ju också rena lyxen liksom. och att Christer älskar mina barn också det är så här wow ja. och då har ju inte sjukdomen påverkat era relationer egentligen för den fanns ju med från början och ja, ja. det kanske jag har, att ni har kunnat komma varandra närmare nästan att ja, kanske. Eller liksom, jobba mot det tillsammans ja, på något ja. sätt. Jag vet inte, för jag pratade ju inte så mycket med Kristers barn om min sjukdom, utan det var Krister som gjorde det. Ja, just det. Uh, och det tyckte jag var rätt skönt. Liksom. För när vi träffades så var man ju, liksom, det var som att mitt liv var ju en slags torktumlare. Mm. Jag liksom pendlar ju mellan dödsångest och liksom eufori mm. över att jag var mm. kär. Och sådär. Så det var, ju, det var en väldigt liksom, omtumlande tid. Och på det viset kanske liksom alla bara fogade in sig i den här nya familjesammansättningen. Man kanske skalade bort det oviktiga helt enkelt. Ja, precis. Och bara gick in på kärnan. Och... Exakt. Mm. Mm. Och försökte du då också tänka att, att du inte är din sjukdom? Ungefär att ta, jätte... ta, ta bort den ja. på något sätt och ha den som något separat ja. annat? Det var jätteviktigt för mig redan från början. Jag vill absolut inte förknippas med liksom sjukdomen eller jag vill inte ses som en sån här vandrande cancerjournal på något sätt mm. och eh, vi pratar ju väldigt sällan om det nu också liksom. mm. utan det, det för mig blev det liksom min bok, den var ju något slags, den får barnen läsa när de vill mm. och där får de allting, jag hoppas att jag har försökt och, och skona dem så mycket som möjligt för det som var jävligt jobbigt. Mm. Ja, och det är ju den här boken, Jag ska inte dö idag. Mm. Som du skrev. Ja, precis. Mm. Träning ska vi prata lite om här. Ja, jag har jag lite med chefredaktören för Topphäls. Ja, det, det, det är intressant. Dels så hade du ju en, en tränings. Period, ja. Både före operationen och sen att komma tillbaka mm. eh, Men sen så finns det ju alltid det där vardagliga som, mm. som jag tror att man kan använda träning till att svetsa ihop då två familjer mm. Jag vet inte hur mycket ni har gjort, det. Ni, som sagt ni träffades ju genom träningen ja. Så... ja men det är rätt häftigt för att alla, eh, nu pratar jag liksom mer om de yngre barnen som jag har, mm. har haft här är intresserade av träning. Mm. Så att vi har ju varit liksom på, ja men till exempel på cykelsemester på Gotland och cyklat och, och alla är väldigt aktiva. Mm. Vi spelar fotboll och vi, vi liksom mm. håller på med turneringar på somrarna och Sådär, och när vi ses, när Karl och Emilia kommer också- då sticker ju alltid Krister ut och springer med dem. Och, mm. och då hänger ju ofta mina barn med också. Mm. Så att det är himla roligt faktiskt. De är så pass intresserade av idrott allihopa. Det är något som du skulle kunna rekommendera lite som ett, ja, men det är ju ett, ett liksom tips- ett, att man ja, hittar på något och är lite... Ja, men det blir ett bra kit på något sätt. Jag, jag tror det ju, som jag... Jag har alltid älskat träningen sedan jag var liten. När jag spelat handboll och så där uppe Hudik där jag kommer ifrån. Att liksom just när man svettas tillsammans och gör någonting tillsammans. Som mm. är liksom när pulsen höjer sig och, och... Alltså det händer någonting i kroppen då. Mm. Man blir liksom öppnare, man blir... Jag vet inte, får nytt att säga, man kanske ärligare. Ja, mer i sin liksom... egen kärna tror ja. jag. Där skulle du nog din pappa hålla med. Han är ju gammal idrottslärare. Ja, båda mina föräldrar ja. har varit som en och... När vi har träffat deras då bonusbarn, Barn ja. vi, så har vi ju dels hyrt idrottshall. Och så mm. har vi haft så här pulkaris. Mm. Och, ja. så att, Nej, det finns mycket att göra just, just det Man, man kan inte upprätthålla att... någon, någon mask riktigt då när man samtidigt... Nej, men och, och det, det blir liksom så en skön känsla när man liksom svettas tillsammans på mm. något vis. Mm. Man kan liksom inte vara speciellt snygg heller. Man är bara Nej. så här, man är som man är. Man är sig själv. Ja. Ja. Och det tycker jag är väldigt häftigt mm. faktiskt. Samma när vi har varit iväg i olika så här badlandskap och ja. badhallar. Och man har åkt eh, rushbanor och <här> på och jagat runt med barnen och sådär där blir också väldigt avslappnat och ja, och då ja. kan man inte tänka på sin frisyr eller Nej. vad det skulle kunna vara eller så. Nej. Mm. just vad där, mm. det, det får man sköta själv ja, <laughs> det är inte min grej av för dig <laughs> ja. Ja, jag tänkte på en annan spännande sak som du var med om här, det var ju att du var med i det här TV-programmet en Äng natt på slottet Ja, ja, tidigare har vi ju sett det i SVTs sportpanel ja. bland annat och så. Mm. Men nu handlade det ju om att ni fick träffa ett medium. Ja, det var så spännande. Det var, vi spelade ju in väldigt länge, man var helt slut alltså. Mm. Jag tror sista liksom, filmsnutten när vi är uppe på vinden- det var, ju liksom, då var klockan halv två två Oj. på natten. Oj då. Så det var ju verkligen liksom en lång, lång dag- och jag hade ju förväntningarna Att jag skulle tycka att det var kul Och liksom mm. roligt att få göra något annat Än att och, och sitta i liksom 15 minuter i sportpanelen Och bara prata sport liksom. mm. Det här var något helt nytt för mig Och jag, alltså jag kände verkligen hur jag njöt Utav hela den här dagen Det var, och natten Det var liksom mm. ja, Jag liksom fick svar på massa frågor Och jag, det var, Överträffade det var, de dina ja, förväntningarna? över hur mm. mycket som helst. Ja, jag tycker det var så roligt. Mm. Och jag har ju trott lite grann sådär. Min farfar var ju, han trodde helt stenhårt på ett liv efter detta. Han kunde se liksom farmor och du vet sådana saker. Och vi har ju diskuterat det många gånger om min farfar. Han blev 96 år. Att liksom han trodde och jag trodde inte. Men sen dog han och pappa relativt. Samtidigt, det skiljer bara något år. Sådär. Och efter det har det hänt otroligt mycket saker som mm. jag inte liksom, kan förklara på något annat sätt än att det är någon här. Mm. Det är någonting. Och sen så vet jag, liksom, min, min man är ju inte alls så. Han bara, Aj, ja, ja, ja. Det där liksom, kan, man kan googla. Man kan göra det. Ja, det kan man säkert. Men, Men är han är ja? skeptisk efteråt också. Ja, han är alltid han är skeptisk. Ja, men jag, Och jag säger det. Det är helt okej okay att tycka mm. vad man vill. Mm. Jag väljer att tro. Därför att det gör mig gott. Jag mm. blir glad av att tro. Att mm. jag har dem. Min pappa och min farfar och min farmor med mig. Mm. Det stärker mig. Jag känner mig mm. trygg och glad för det. Om han inte tror på det. Det spelar inte mig någon roll. Alla får tro Faktiskt på vad de vill. Mm. Mm. Liksom. Och jag fick ju liksom så fina ord och så bra besked- så att jag bara... Gud, jag tyckte det var så roligt. <laughs> jag råkar ju veta att du fick en liten profecia där också- om ja. vad som skulle hända. Det får ja. du berätta om. Ja, man skulle ju lämna en önskan då- och den fick vi inte berätta för någon. Inte för filmteamet, ingenting. Mm. Det skulle vara helt, vi pratade inte ens med varandra om det- utan då fick man en lapp. Vi visste att vi skulle göra det här innan då. Och så skrev man ner sin önskan. Och det enda vi fick då som... Liksom att den skulle vara på ett ungefär i tiden. Och inte liksom så här... Världsfred. Alltså, Nej. Det skulle vara någonting som, som hon skulle kunna känna. Lite mer konkret ja. kanske. Och då skrev jag i alla fall att jag önskar att jag skulle få mer tid för att skriva en ny bok. Därför att jag har ju fått så otroligt mycket mejl och brev från... Läsare. läsare om hur jag har liksom gjort under min tid med, med cancer. Och jag har länge tänkt att jag skulle ha gjort det men det liksom har aldrig ramlat på plats och jag har inte haft något förlag så där och jag har liksom känt såhär, gudna ska jag ha tid. Och det här spelades in i augusti första augusti och efter en månad så ringer de från Lava förlag och Ja, just nu sitter, jag, ja, mm. nu sitter jag och skriver oh, ja. bok. Och det var det Just min, min Önskan som mediet Tog upp och läste upp i tv mm. Och sa så här Ja, det kommer du få göra Och många, många gånger Oh, det slagit ja men det var så oh, häftigt Ja det var häftigt faktiskt Och, och det visste ju du... inte hon då Nej, nej det, det var, var ju ingen jag... som visste det utan du då ja. uh, Vad kommer den här boken att handla om? Kommer den att vara i samma genre som Din förra alltså, bok? Ja alltså den kommer ju vara förstås Den kommer ju handla om, om min resa Men lite mer om uh, Lite mentala nycklar så alltså, hur jag har gjort Lite mer tips och Lite på... mer tips och lite mer råd kanske Lite mer om hur jag har ätit, hur jag har tränat, hur mm. jag har tänkt. Eh, för det är det som folk undrar mest över. Mm. Du tänker liksom. att man kan kämpa mot sin, sin cancer även själv. Inte bara genom operation ja, och strålning. Ja, man kan göra ganska mycket själv. Och vare sig det liksom... Jag är ingen läkare. Jag kan inte säga att ja, men det jag gjorde kan alla göra. För då dör de inte det finns ju inte någon, det kan inte jag säga nej du berättar din historia jag berättar min story och det jag tror det är att man kan leva ett ganska bra liv med, med cancer trots att liksom den första chocken man får gör ju att man liksom i princip bara drasar ihop, liksom. ihop ja. Ja. och jag försöker då ge lite nycklar över hur man kan tänka för att liksom orka ta sig igenom mm. och alla kan inte göra det alla, vi är alla olika Eh, beroende på vad för typ av cancer man får och även liksom som hjärntumör det finns 200 olika typer av hjärntumör alla kan inte göra som jag men det finns andra saker man kan göra mm. och det är det jag vill liksom jag vill helt enkelt ge människor hopp mm. Mm. det var ju en härlig positiv eh, avslutning känns det som att eh... Eh, vi lever på, på det hoppet och eh, ja. jättekul att se, se dig nu när du är tillbaka och eh, friskförklarad. Nej, det Eller, är jag faktiskt nej, inte. Det kanske man inte. Nej, kan jag säga. är inte friskförklarad utan jag är tumörfri. Tumörfri, ah, ja. Jag ska faktiskt in nu snart igen och gå igenom. Har, nu går jag var, var sjätte månad för första gången då. Just det. Så att friskförklarad säger det, min Det läkare, kanske man inte får jag säga. Aldrig, nej, jag kommer aldrig bli friskförklarad. Men jag är tumörfri och det är jag mm. överlycklig för. Ja, <laughs> Känns som att vi är väldigt stark i alla fall och att ja, du har tack. familjen Broster med dig från och Christer. Ja, ja. Guldstjärna till Christer som, ja. som stod kvar där sa du? tre dagar efter första dejten. Ja. Ja, det är ju en fantastisk historia. Ja, ja. det är en bonuspappa att, att se upp till. Ja, och, han är en, fantastisk sambo också så att mm, säga mm. Ja. ja, till och med äkta man Äk Äkta man, nu, ja, ja. det visste jag, härligt vi, gif vi gifte oss här 2014 Ja, vi har knappt två år kvar ja. Men vi har i alla fall satt ett datum Vi har satt ett datum ja. Mm. Ja. Ja. Jättehärligt att få prata med dig Pamela Tack och, och så mycket Lycka till med kommande boken Tack så mm. mycket, tack, tack för att jag fick komma Ja, det tycker jag var en härlig berättelse. Fylld av hopp. Mm. Men Pamela är också en människa som är fylld av hopp. Mm. Och så är hon väldigt positiv. Det har säkert hjälpt henne i, i att tackla den här sjukdomen och allt med att tänka positivt. Mm. Och så fick vi ju träffa henne hemma hos henne. i Var var vi någonstans? På Lilla Essingen var det väl. Ja. Ja, det tycker jag är också mycket roligare när vi kan sitta båda två och Eh, kanske hemma hos någon. Eller i alla fall. Ja, Men göra en gemensam intervju så istället för att en ringer upp på telefon. Ja, man, blir, man blir mycket närmare när man intervjuar. Mm. Nästan som, som man lär känna någon lite grann. Ja, och så blir som nu när jag pratade med Pamela och hon berättade att hon efter senaste magnetröntgen fortfarande är tumörfri. Då blir jag så himla glad. Ja, jättehärligt att höra. Och det så håller så vi tummarna. Man alltid blir när folk säger att de är tummarfria. Ja, ja det är klart. Men lite extra. Mm. Vi, har... vi håller tummarna för det. Och så Plattat väntar med. vi på den här nya boken som hon knappt fick nämna. Ja, då när vi var där. Spännande. Du får ju läsa den första. Jag har ju läst den första. Jag ligger ju lite efter den med, med läsningen. Mm. Så den, den ska jag absolut läsa. Och så kanske vi får börja träna lite. Ja, vi får... Så att du får vara med i topphälsa som... Ja, som vi ser ut nu så kan det. vi ju inte vara med i nej, topphälsa. Nej. Men om vi skulle bli sådär som liksom tränade så mm, mm. skulle inte bonuspappan och plusmamman få vara med Det tycker i topphälsa. Jag Eller så kan vi ta hjälp av topphälsa för att träna upp oss. Ja, såhär. Från plusmamma till plusmamma. <laughs> Eller från bonusfettma. Bonusfettma <laughs> till eh, bonuspack. Ja, just det. Nej, jag vet inte. Sexpack pappa. Kan, man, kan det heta det? Nej. nej. Jag har ju jag har ett enliters en paket mjölk istället. Nej men vad var det så mag. Du har inga magruta, du har en magbubbla. Ja just det. Mm. Ja, nej. Pamela, om du hör detta så förbär det över oss. Vi kan vara med i ett reportage om hur man går från blubb till buff. <laughs> vi, vi gör det var som helst i alla fall. Ja, vad som helst det var, vad som Sitter helst du här i att podden att att så att vi säger toppen. vad som helst Inte säger vad som helst Nej. Nej. Nu tycker jag att vi går vidare Martin Ja Nu när det är så här nytt år och så Ska vi inte liksom prata det Ha årskrönika eller någonting En liten tillbakablick på 2017 mm. Kan man ju ha Men vi kan väl börja med att se Vad har du tyckt har varit allra bäst Med det gångna året Ja, oh, så här high and low, ja, and low. Ja. Eh, ja, men Det bästa är ju podden tycker jag Den ja, föddes ja. ju där i somras 2017, ja, mm, juni mm. Den åttonde juni ja. tror jag det var Fast jag tycker en sak har varit ännu bättre Vad kan ha varit bättre än podden? Att vi får oss aha ja Okej <laughs> mm. Du kände att det var du så kände... länge sedan så att det inte var ja, i år det blev nu Eller 2017 ja. Nej, men, ja, det är klart, det var ju toppen Det är svårslaget Det är svårslaget. Men jag gillar podden också. Podden är ju det näst Men det känns som att podden och förlovningen är bonusfamiljen hela allt det går det som liksom ihop. Mm. Det är samma det För vi flyttade ihop 2017 också. Gjorde vi? Nej, vi flyttade Nej. ihop 2016. Ja, just det. Jag tänkte Ja, precis, ja. vi har bott ihop i vi är inne på andra år. Se nu var det du som var pinsam Ja, just det. Ja, vi var pizza med båda två. Mm. Men vad har din lov varit då? Det har ju varit förändringarna som var på, på jobbet, det som berörde mig. Ja men det var ju allas low. Ja. Hela familjens low. Ja. hela Hallands low. Mm, mm. Och dit? low -ho. Mitt low ja. Jo. Men alltså, mitt low kan nästan förknippas med någonting som är faktiskt bra också. Ja. och det är ju att det bra i det här är att mina fäder till mina barn, inte mina fäder utan mina barns fäder mm. äntligen har nu har de barnen varannan vecka och det funkar, och det har ju varit så hela, hela 2017 har varit varannan ja. vecka så det funkar ju jättebra och är bra för barnen mm. men det betyder ju också att jag har fått träffa några av mina barn lite mindre mm. och visserligen några av mina barn lite mer plus att det då kulminerade i att jag faktiskt var barnlös på julafton vilket jag inte har varit sedan jag blev mamma, Nej, det nämnde jag ju innan också ja. så det ja. tänker jag att det är mitt low. Mm, det förstår jag. men sammanlagt så har det ju varit ett fantastiskt år Mm, det tycker jag. Och fantastiskt för podden också. Ja. Jag tänker att ska, alla medier av rank brukar ju ha en sån här kavalkad där du vet, skoklipp av ja, allting det, Man som väljer ut lite egentligen, kanske man väljer ut. Men vi skulle ju kunna tänka över våra 31 avsnitt. 31 avsnitt. Eller gästerna i alla fall. Ja, vad har vi haft gäster? Första gången vi hade gäst så var det ju min bonusson Lycke var med. Yes, det var inte meningen att vi alltid skulle ha gäster. nej Vi är ju ingen, ingen intervjupodd. Det är bara att det har blivit mycket intervjuer och jättemånga vill vara med och har intressanta berättelser. Ja, vi är jättetacksamma för alla våra gäster. Jag tror Lycke var först ut. Tillsammans med min plusson Kevin. Ja, just det. Och sen så var det artistens Sara Lövgren. Mm. Och så var det väl hon knyckare. Ja. Emma? Och, ja just det, innan hon var med så var ju Richard i promotorn med. Ja just det, och min eh, kompis från barndomen Ida Andersson. Ja just det, sen mm. så hade vi ju en utländsk gäst, nämligen inte utländsk men hon bor i London. Gigi ja vi hade Hamilton, ju en från London hon satt i London och vi satt här, det var kolt. Ja, precis. Och eh, så har vi haft utländska mer, fler utländska gäster tänkte jag säga, men vi har haft skånska gäster. Vi har haft pomla, pomla, förlåt, Pamela von sablier Ja, hon är motivationstalare. Ja. Vi, vi har haft en del skånska gäster. Vi får mm. väl skoja om att det är utlandet. då så lite inhemska. Ja, från Lejet, tio barns mamman Isse Gustafsson. tio barn alltså. Mm. Det är fantastiskt. Och två bonusbarn. Ja. ja, Isse är min idol. Ja. Sen har vi fler idoler från Hallands kust- –Nämligen eh, Halmstad-baserade Kalle Lönn. –Kalle, Och du och Kalle spelade lite här Just det. på leksakerna här hemma. –Han är roligt. ju piano eh, artist tror jag det kallas. Mm. –Och på tal om leksakerna så hade vi ju en, en annan liten gäst. –Ja, det är ju min yngsta bonusdotter, Helle, som var med i ett avsnitt. –Ja, det var roligt. Mm. Och sen åkte vi långväga också och träffade folk... Nej, Helene Andersson bor ju här i närheten. Jaha, vi tar som en slags kronologisk ordning. Som görs är ju hon. Helene, Helene som var barn jag har barnvakt hos. Just det. Eller för, mm. för länge, länge, länge, ja. länge sen. Och i samma avsnitt var min pappa med din blivande svärfar, ja. Leif. Ja, oh! en stilig man i sina bästa år. Mm. Och en annan stilig man i sina bästa år är ju Luis. Ja, just det. Som var i final i Gladiator. Gladiatorfinal. Han kom tvåa. Gladiatorerna. Mm. Det är ganska coolt. Ja. Sen fick du intervjua en känd poddare. Det var då jag liksom förlorade min intervju intervjuskuld, tycker jag. Ja. När man har intervjuat Kristoffer Trumf då, då är man med i man med Som liksom. har värvet, ja. Mm, det var tungt. Mm. Sen, sen, sen någon vi... mm. som är med oss varje vecka nu för tiden hade vi ju som gäst från början. Ja, Stina Pettersson. Sparna. Familjeträdet. Mm. Våran... Eh, våran, eh, våran expert. expert. Jag tänkte säga vår idol, fast det är hon ju det med. Mm. Idol och expert. Sen var vi ju på Underbara barnmässan i Stockholm och intervjuade Helena Arkem som har skrivit Stora, stora Bonusfamiljboken. Stora Bonusfamiljboken, mm. det är ett långt och krångligt namn. En stor och stark man som vi träffade i Farsta, minns jag. Ja, Martin Lidberg. Ja. Mästarnas mästare. Mästarnas och, mästare. Jag har ju aldrig känt mig så otränad hela mitt liv. Tidigare Så stod och bara ja. plufsade ut bredvid honom. Den bilden har vi inte lagt upp så där jättemånga gånger. <laughs> Nej, just det. Även Martin så stilig ut. Tack, tack. Nej, Lidberg. Sen var vi i Halmstad och pratade med Moa Hengren som har varit med och skapat tv-serien Bonusfamiljen, som vi ju gillar väldigt mycket. Jag tycker faktiskt att det har varit en av mina alltså det var, det var en av mina hejs. Ja, det var en jättebra Jag att det var roligt interview. att Moa. På hotellet här. Så... Goa Moa! Mm. Hon var himla god. Då hade vi ju hört hennes föredrag innan också, mm. under en kväll för boken. Mm. Och sen har vi ju pratat från människor högt upp i landet. Ja, Umeå var väl Dennis Nyheim. Mm. Var det, är det det mest norrut vi har haft? Det måste det vara. Det tror jag. Ja. Han är ju bloggare då. Lattefarser skriver han på. Mm. Ja, sen hade vi ju Nina Bengtsson eh, som bor i Göteborg som är mamma till ett barn med självskadebeteende och eh, även andra diagnoser som ADHD. Jätteintressant Autism. Hon kom hem hit och berättade. Jag tror vi satt i flera timmar och pratade. Ja, väldigt öppet och väldigt... Eh, blev, blev det skulle egentligen ha varit ett fem timmars avsnitt men vi lyckades få ihop det till ett en timmars också. avsnitt. tror jag det var. Mm. Mm. Sen hade vi ett helt uh, gigantiskt stort gäng med i ett avsnitt. Just det, vi samlade ihop Jenny, Johanna, Beatrice, Robin S., Anders, Robin F. och Tim. Från... Ja, ensam mamma söker. Ja, då hade vi gjort intervjuer hemma hos Jenny och Johanna och så ja. ringde vi upp de andra. Några hade vi på telefon och några var vi hemma hos. Mm. Men jag tänker att det är han killen som faktiskt tog hem jackpot kan man väl säga. För han, det så vann han ju. Man kan säga att man vann. Eh, han blev vald, han blev vald av Johanna. Men sen blev han ju faktiskt ihop med Beatrice. När kameran hade slitat rulla. Ja han hade vi inte, han hade vi med. inte med Fredrik. Däremot så har vi en liten hälsning från Fredrik. Just det. Men då kan vi ju köra det nu. Mm. Han har något viktigt att säga. Hej Fredrik från ensam mamma söker här. Eh, jag vill bara påminna alla om att jag hoppas att ni har haft en nykter och vit helg Helgen är alltid för stor helgen är alltid för barnens skull och eh, självklart så tycker jag precis som så många andra att eh, den ska hålla så Det är faktiskt så att vi vuxna har svårt att sätta gränser och det är inte vi som själva ser när vi blir annorlunda eller märkliga utan det är faktiskt barnen Så tänk på dem, det har jag gjort I... The Frederick has spoken Ja, just det. Han heter The Fredrik på Instagram. And when the Fredrik speaks, people listen. Och allt blir så mycket bättre med ett The framför. Precis. Jag tänker speciellt på bandet som heter The Kristet utseende. Jag tror du skulle tänka på bandet som heter The The. <laughs> Svårt att uttala. Men The Kristet utseende, det är ju oslagbart bra. Men det tycker jag är lite taskigt. Mm, ja, kanske. Men det är ju... Någon slags punkaktigt. Och jag tror de kommer från Eller Gnarp. Eller ja, det behöver inte vara taskigt. Om en kriset utseende är vackert mm. så är det ett vackert. Och vad tycker du om gnarp? gnarp? The Gnarp? <laughs> vad är Gnarp för någonting? De kommer därifrån. Ett ställe alltså. Ja. Det finns en bok som heter Garp. Garp hans värld, ja. Mm. Det blev en film. Med han... Robin Williams. Just det. Ja, ja. Och vem skrev boken? Ingen mm. aning. John, han som skrev... Eh, men kom då den kvinnliga huvudensinnehavaren i filmen? I, I Laura Dern. Nej, var det det? Vet inte. Jag tror det var hon eh, kvinnan. Jaha, ja det kan det också ha varit. Vad heter hon? Eh, ja, vad heter hon? <laughs> det är, kanske vi kommer på senare. Glenn Close. Glenn Close, just men det. Men det kanske inte var, men var det inte det? Nej. Det var alla jag om det att om Glenn Close gifte sig med Glenn Hussein då skulle båda heta Glenn Hussein. <här> <här> <här> <här> ah, Visst hade det klart. varit konstigt? Trodde, ett tag sedan jag trodde jag att de skulle båda heta typ Glenn Glenn. Och då tänker jag på en ramsa som vi a e kör. Den vill vi inte höra. Alla heter Glenn i Göteborg. Ja, men det var, det var ju sant. Ska vi passa på att nämna de fem olika Glenn- som spelade fotboll i Göteborg jag jag på 80 Jag tror skulle passa på att säga vem som kom två i Allsvenskan 2017. Glenn Hussein. Glenn Holm. Glenn Close. <laughs> Glenn... Close but no cigar. Nej, just det. Vilka var de andra? Jag tror ingen tror på Glenn att Martindal vi har haft en nykter <laughs> Nej, det låter inte så nu. Jag brukar komma ihåg dem. Eh, Glenn de fyra glän i IFK, det borde jag komma ihåg. Har vi sagt att vi håller med The Frederick Nej. och att allting är bra? Vi förverar oss ut med gnarp mellan Hudik och Sundsvall och sen så minns jag inget mer. Nej. Men det är klart att vi håller med Fredrik att man ska ha en när barnen är med att man ska vara nykter. Och... Precis. Jag tycker man ska ta det som en sport och vara nykter på alla storhelger. Mm. För att egentligen så sägs det som att storhelgerna det är ju amatörernas afton. Så varför ska man trycka då? Man vill ju inte vara en amatör. Nu kommer vi ju precis på den största glän av dem alla. Som är uppvuxen i Halland faktiskt, i Lekil. Den största glänna. Jag, jag måste samla den, mig. Kanske den bästa glän, Glän Hussein var ju grymt bra också. Finns det en bättre glän än Glän Hussein? Ja. Och han spelade bland annat i Lekil när han var liten. Jag tror han flyttade från Göteborg till Norra Halland, precis som jag gjorde. Han gick på Burserskolan, precis som jag gjorde. Det är så och han hade, tror jag, fyra och sju i betyg som inte jag hade. <laughs> Glenn Strömberg. Vem är det? Gigant. IFK. Landslaget spelar Italien. Nu gör han pastasås. Och så har han varit expertkommentator. Han är ju fantastiskt bra. Ja, ska vi gå vidare? Ja, du kommer ju säga att vi ska gå vidare i din nästa kommentar. Ja, just det. Då kan vi klippa bort det här. Hur mycket ska vi klippa bort? Ganska mycket kanske. Vänta, vänta Martin innan du klipper. Ja, vadå? Jag tänker att vi måste också säga att vi inte bara håller med Fredrik om det här med en vit jul. utan Vi har ju också haft en vit jul och en vit nyårsafton. Precis. Och vi kommer att ha vita aftnar. Midsommar. Ja. Mm. Vi lever som vi lär. Ja eller du lever som jag lär. Ja just det. Så kan man säga. Och man kan också säga att han den fjärde Glenn i IFK Det var Glenn Schiller Så Glenn Strömberg, Glenn Hussein Glenn Holm och Glenn Schiller Och Glenn Martin i Öjs Där har vi alla fem Glenn Martin du kan ta alla dina Glenn och stoppa upp dem i Asch Ja då går vi vidare Med våra gäster Vi har kommit fram till Youtube stjärnan Joakim Jockeboy Lundell Ja och jag är då den pinsamma kärringen I det här fallet som inte visste vem han var det visste jag, men jag hade inte sett så mycket av vad han Våra hade Våra tonåringar gjort. vet vem han är. Och jag har ju läst boken, så att nu vet jag ju lite mer om vem han är. Och jag är ju glad att jag faktiskt fick komma in den vägen, att läsa mm, boken mm. först och sen läsa om vad han annars Just det, har han gjort en hel del. Just monster. Exhibitionistiska saker. Det har jag förstått också, ja. Mm. Eh, han var på Gekos i Ullared, så jag intervjuade om där, passade på. Fick en autograf, men du glömde ta en selfie. Ja, precis. En annan väldigt intressant och härlig gäst som vi hade är ju mångsysslerskan, sångerskan, artisten, Mediet. poeten, konstnärinnan, mm. Regina Lund. Ja, just det. Och i samma, nej det var inte i samma avsnitt, utan det var ett annat avsnitt där vi hade bandypappan-bloggaren André Dahlgren-Melin mm, som pratade om vikten av att hålla sams mm. i jul. Mm. Och då har vi väl kommit fram till vår gäst som vi hade med idag. Pamela Andersson. Mm. Ja. Och det, det har Dahlers vi nog hela gänget, eller? Ja, fast vi har ju CC Campers också. Fast de har inte varit gäster. Nej, men de är med i varje avsnitt. Varje avsnitt, för de har spelat in den här låten som vi har inför varje avsnitt. Och de heter Karin och Markus Bodin. Ja just det, de bor också i Umeå. Så att det är ju också en bit upp. Vi borde åka till Umeå. Ja. Jag har aldrig varit i Umeå. Och Karin är, är ju vd för familjeföretaget. Som hennes släkt har. på Larbräd. De har skrivit de här tre låtarna. Som vi har med snuttar av. Och där hörs ju. Även tre musiker, nämligen Patrik Åström spelar fjol, gitarr och banjo. Henning Johansson spelar ståbass och så är det jag som trummar. Martin Melin på trummor? Nej. Heter jag Martin Melin nu? Det är inte det han <laughs> i Robinson. Du har hetat Melin och jag heter fortfarande jag Martin. Jag tänkte nu på André Dahlgren Melin där. Ja, just det. Förlåt Martin Erlandsson på trummor. <laughs> ja. Fi. Så ni hör, ni hör mig i varje avsnitt. Utan att veta vi behöver inte ha något bloopersavsnitt. Varje är, avsnitt ja, det är ett bloopersavsnitt. Ja, ja eh, vi kan väl bara säga god fortsättning på 2018. Kan man säga god fortsättning när det knappt har börjat? Det beror ju på när man lyssnar. Säger man att det är gott nytt? Gott slut. Och sen säger man gott nytt, ja. Ja, ja. vi kan köra med gott nytt. Ja, lycka till! Ja. Och fortsätt höra av er, antingen genom att maila på www, nej jag får inte säga www.bonuspappan.plussmamansnabbelag.com Ja, eller sök upp oss via Facebook och Instagram. Ja, gilla oss på Instagram. Nästa avsnitt så blir det ju en av mig skånska, för då har vi de här poddarna. Ja, och då ska ni lyssna hemskt nog. Ja, Thomas och Dennis. Varför blir du alltid som han Ernst Hugo när du ska vara skåning? Ja, blir det tycker du det? A20 är ju ännu mer urstånd. Den är gigant. Ja? Du bara vänta på ett tillfälle och få säga det. R20. Alldeles 20 så många gånger i Men Thomas och Dennis har en väldigt spännande filosofi som ifall man lyssnar väldigt noga och sen stänger av och så lyssnar man en gång till och så stänger man av och lyssnar en gång till och bara förstår den filosofin då finner man frid, mm. kärlek och Harmoni. Ja, och väldigt intressant när de säger att mental träning är skadligt. Ja. Det går sämre med mental träning. Jag skulle vilja att Thomas och Dennis flyttade in till oss. Uh -huh. Känn på den. Satt bredvid oss när vi vaknar på morgonen. vi <laughs> ja, ska börja en tänka, en så ja, tänka så som mm. de tänker. Jag ska tänka så. Direkt på morgonen så skulle jag, eller inte mm. tänka. Jag vet inte. Nej, just det, man ska inte tänka. Nej. <coughs> ja, ni får lyssna på det avsnittet. Det kommer om en vecka. Fram till dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hejdå! Hejdå!